На історії з Іваном вона всерйоз перейнялася тим, що з нею відбувається у глобальних масштабах. Була неділя. як я замкнувся в себе, ще нічого не відбулося, але Майя вже знала, що сьогодні вона пройде точку неповернення. Циклон з півночі ще тримав небо у сірі шкаралуки і тільки на заході з-за хмар пробувалося світло, від чого небесний купол малювався золотом. Сонце було тьмяним, зимовим. Нагадувало чи то комету, чи то гаснучу зірку. На півнеба вигравала веселка. До веселки їй не було діла. Мая сиділа, обіперши голову рукою, і циркуль, яким вона креслила календар, повис у руці. Аркуші паперу згорнулись у рулони.